Любовта. Ако говоря с человечески и ангелски езици, и любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. Думата любов е станала много прозрачна в устата на хората, Дотолкова спрозаична, че няма вече никакъв смисъл. Когато някоя дума изгуби своя смисъл, обесолява, а всичко това, което обесолява,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 Тъй и любовта има в живота трояко проявление по отношение на хората, и поради неразбиране на нейните съотношения се ражда онова криво схващане за нея, което съществува у хората. Едни казват, че тя е чувство, други сила, трети иллюзия и тъй нататък. Какъвто е умът на човека, такъв му е и халат, дето се казва. Следователно, според него ще бъде и схващането му за любовта.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 Не защото имам желание да бъда неразбран, не защото има причини, поради които езикът ми може да бъде неразбираем. Когато се роди едно малко дете, майката първо му дава мляко, после, като поутрасне то, приготвя му житка храна. След не му сдъвква и то, от своя страна, първо смуче и гълта млякото, и много му е приятно. За да даде майката обаче по-твърда храна,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 Описва, например, един кон, една крава, овца, вълк и тъй нататък. Трябва да намери белезите, които отличават едно от друго всяко от тия животни. В описанието правим разбор обикновено на външната страна, но можем да направим разбор и на вътрешните особености, като изтъкнем разликите, които съществуват между тях. В съвременния свят всички хора искат да са красноречиви оратори.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 Без Него всякъде другаде можем да влезем, но не и в Царството Божие. Любовта не завижда, на неправдата не отговаря с неправда, на злото не отвръща с зло, всичко претърпява. Разбира се, не казвам, че зависта, че гордостта няма да посетят никога нашето сърце. По някой път ще дойдат като гости, но и за и няма да ни съдят.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 Аз съм благодарен от душа и сърце за всичко, което си ми дал. Защото Бог е дал на всеки човек хиляди блага, но Той не знае, как да използва тия блага. Вода гази, жаден ходи. Много търговци са недоволни. Защо? Защото имали 10 хиляди лева и не им стигали. Като им дадеш 20 хиляди, пак не им стигат. Дадеш им 50 хиляди, 100 хиляди, пак са недоволни. Знаете ли съвременното човечество на какво мяза? Сигурно сте чели за онзири барин, който намерил едно красиво око. Попитали го. Колко искаш за това око? Колкото то тежи? Претеглете го. Тури ли 10 грама? Окото недоволно. Тури ли 20 грама? Пак недоволно. Тури ли 100 грама? Недоволно. Тури ли 1 кг? 100 килограма, 1000 килограма, 10 000 килограма, всичкото злато. Окото останало пак недоволно. Какво ще правим? Не може да се изплати? Взели да се питат. Най-после повикали един стар мадрец и го попитали. Какво да правим? То е много лесна работа, отговорил мадрецът. Вземете малко пръст и посипете окото.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 и ако хората знаеха, как да я произнасят правилно, тъй както тя е произнесена първоначално от божествената уста, всичко наоколо им щеше да се усмихва и с умиление да слуша тойя небесен зов. Те щяха да имат магическия жезъл на древните мъдреци, пред силата на който всичко се е прекланяло за добро. Мнозина ще кажат, какво щастие е човек да притежава този жезъл.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 бил много тежък. Господ рекал, — Вземете му го! И го въвел в една голяма зала и му рекал, — Тази зала има големи и малки, златни и сребърни, железни и каменни кръстове. Избери си един. Човекът, като ходил, ходил, намерил един малък кръст и рекал, — Туй кръст, че искам. — Ами че това е кръстът, който ти носеше досега.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 Страданията са признак на любовта Божия, и нека в синца да носим този кръст, за той и на целокупния български народ, като душа, Господ му даде тия страдания, да освои тия две велики качества — дълготърпението и благоспломността. Ама казвате, гърците и сърбите са такива унакива. Нищо. Не обръщайте внимание.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 1914 г. София